Életképek Hivatás, sors, gondolat Közelképek érdekes emberekről Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géz vagyok. Életképek magazinunkban Tóth Albert-tal fogunk beszélgetni. Talán néhányan ismerik, akik már egyszer jártak a gandiba, vagy többször. Ami egy vegetemes étterem volt, sajnos azt kell mondani. A helyén most valami más van, ami szerencsére szintén vegetemes étterem, de az a hangulat az már a múlté, ami ott volt. Ellenben Tóth Albertnek a hangulata az megmaradta, hogy elnézem, és most egy antropozófai tanácsadó csoportnak a kapcsán fogunk beszélgetni, de mielőtt rátérnénk arra, amiről most szeretnél beszélni, szeretném egy kicsit a, a múltadat ha elmondonát, hogy mi mindennel foglalkoztál, mert te egy, kérdeztem a beszélgetéshez, hogy ugyanhogyan mutassalak be. No, van aki azt hát mondani, hogy kérem, én ez és ez vagyok, aki ezzel és ezzel foglalkozom, de te sok mindennel foglalkoztál, amik látszólag a különbözőek, de talán még se annyira. Hát igazából én 20 éve kerültem fel Budapestre, a hongvéd művészeti Üttesbe kezdtem el táncolni, művetársas táncosként. Maga. Maga. És az elmúlt 20 évemet idáig ilyen nagy, látszólag nagy periódus váltások jellemezték. És igazából a biográfiámat, a saját életutamat én is mostanában kezdtem nagyon tudatosan átdolgozni, átnézni, hogy hogy, hogy, hogy miért ilyen, ilyen látszólagos nagy váltásokkal tanulom én azt, amit egy életben meg lehet tanulni, vagy ami a dolgom lenne. A néptánc után jött az üzleti élet, de ez annyira Váratlan volt, hogy még a Váci utcában is volt nekem egy férfi ruha butikom igen. az elsők között. Igen. Igen. És hogy kerültél abba bele, egyik ezek tényleg messzi demű egy egymás. Az akkori kedvesemnek volt ott e, érdekeltsége ott benne a Váci igen. utcában Tetsz, hasonló profilból. Belesodróltam, igen. igen. Tehát gyakorlatilag mindig ezek a váratlan Találkozások hozták meg a következő lépéseket. Uh -huh. Egy dolog nagyon jellemző volt, hogy én soha nem fejben játszottam le a meccset. Uh -huh. Tehát, ha valamit úgy éreztem belülről, hogy menjek oda valakihez, szólítsam meg, akkor én oda mentem. Uh -huh. És aztán utána vagy azt mondták, hogy nem, vagy azt mondták, hogy igen, vagy uh -huh. leültünk és beszélgettünk, uh -huh. de, de soha nem a félelmeimre hallgattam, uh -huh. hanem inkább, inkább arra a hozzáállásom volt, hogy nyitott mindig. Igen. És aztán utána, Váci után egy betegség kapcsán találkoztam tibeti buddhista tanítókkal. És valójában az első ilyen három fény meditációnál döbbentem rá arra, hogy ebben az életben valami sokkal több is jelen van, uh -huh. mint amit én addig erőnek, meg magabiztosságnak, meg uh -huh. sikernek gondoltam. Uh -huh. És a velük való rendszeres meditálás kapcsán jutottam ki Új-Mexikóba, Santa fővárosba. városba, ahol gyógyítóiskolába jártam, a gyógyító Művészetek akadémiája volt a neve, és emellett két évet egy tibeti láma mellett, láma Dorje mellett, az ottani uh -huh. buddhista közösség lámája mellett tanultam. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag két évet, mint egy szerzetes uh -huh. úgy éltem. Uh -huh. Tehát ilyen értelemben mondjuk ennek nem kellett megalapoznia a te üzleti életeddel, hogy te két évig élhettél mondjuk Mexikóban, mert nagyon egyszerűen éltél akkor valószínűleg. Igen, de gyakorlatilag Tehát uh, mondjuk oda kell utaznod meg a valami. Eladtam mindenemet. mindenemet. Tehát gyakorlatilag el... a Váci eladtam. is számot, Az úgy, ahogy eladtam, és uh -huh. és abból, igazából abból finanszíroztam a, uh -huh. az, a teljes kintlétemet uh -huh. Uh -huh. Bármennyire ilyen aszketikus életet éltem, az teljesen felemésztette, uh -huh. tehát gyakorlatilag egy repülőjegye jöttem a haza. Uh -huh. S aztán utána a, maga a manuálterápiák következtek. Uh -huh. Amit ott megtanultam, Amit tanultam, jár. így van. Uh -huh. Tehát ebből, ebből a praktizálásból éltem. Akkor járogattam én a, az Igen. életházba, oda hozzátok ebédelni, Igen. mert ott laktam a kerületben. Uh -huh. Igen. És utána egy váratlan belső sugallat hívás uh -huh. hozta létre a Gandhi éttermet. Ott is úgy álltak össze a körülmények, uh -huh. meg a kapcsolatok, hogy az egyik buddista barátom egy express újsággal pucolta az ablakot, de előtte egy meditáció alkalmával négyen beszéltünk róla, hogy jó lenne egy helyet keresni. Mm. És a a bérleményeknél volt összegyűrve <gül> a kezébe az újság, <gül> uh -huh. és ott, ott látta meg, hogy az ötödik kerületben ott van egy ilyen pincehelység. Uh -huh. És ahogy fölhívott, én éreztem, hogy ez az lesz. Uh -huh. És onnantól kezdve, a kölcsöntől kezdve úgy jöttek meg az emberek, uh -huh. hogy, hogy akarodatilag három hónap múlva az... tudtunk nyitni egy fillér nélkül. Uh -huh. Uh -huh. És és amikor bővültünk a meditációs teremmel, ott uh -huh. is szintén az emberi kapcsolatok uh -huh. a váratlan uh -huh. Uh -huh. kapcsolódások hozták meg ezeket a lehetőségeket. Éppen ezért bennem nagyon-nagyon élő, élő a saját életem tapasztalatán az, hogy, hogy egy olyan irányítás van a világban bennem, bennünk, uh -huh. ha nyitunk és akarjuk észrevenni ezeket a jeleket, uh -huh. amik, amik mellett kár elmenni mert, mert előbb-utóbb hagyjuk a testünket, és nem tudtunk kapcsolódni ahhoz, aki kapcsolódni akar hozzánk. Uh -huh. És ugyanígy tavaly nyáron, aztán én megnősültem elég későn, uh -huh. jöttek a gyerekek, és ezért... Ez a gandi A vége felé. felé. Hát valójában ez a döntésem nekem a családdal lett kapcsolatban, amiért... Hát akkor ]ért. sok lett már a gandi, és akkor ezért van. tulajdonképpen túlattára itt a... Van. Uh -huh. már nem tudtam ott lenni. Uh -huh. A család, a pici gyerekek már mást kértek huh. tőlem. És én meg úgy szeretem csinálni, ha ott vagyok, akkor ott vagyok 100%-ig. Huh. Uh -huh. És akkor uh, tavaly, megkeresett engem tavaly nyáron egy brokernetből egy látszólag teljesen váratlan területéről az életnek, a gazdaságnak egy régi homeopata barátom, huh. hogy jöjjek oda dolgozni pénzügy tanácsadónak. Annyira hárítottam magamban ezt a hívást, uh -huh. hogy már ez volt furcsa. Mire addig mivel foglalkoztál a gangi után? Tehát gyakorlatilag ott... Ah, csináltál gyógyítást, A gyógyításokat is, uh -huh. de, de inkább ez egy ilyen visszahúzódó uh -huh. időszak volt a családra, és uh -huh. építkeztünk. Uh -huh. Tehát én fogtam uh -huh. a homokos vödröket, és akkor uh -huh. azokat hordtam. Uh -huh. A munkásokkal dolgoztam. Uh -huh. Hogy uh, visszatérve ide hogy belülről valami assukta, hogy menjek oda, uh -huh. menjek oda. Uh -huh. Azt éreztem a legelejénél, hogy én nem leszek broker uh -huh. életem végéig, de nagyon sokat tanultam ennél a cégnél, uh -huh. és rajtuk keresztül jutottam el addig a felismerésig, hogy kezdtem foglalkozni azzal, hogy a gazdaságban óriási hatóerő van, uh -huh. nagyon sok probléma van a gazdaságban uh -huh. élő és gondolkodó emberek tudatában, és így jutottam el egy antropozófiai tanácsadó csoporthoz, uh -huh. akik nem tudom, hogy mennyien tudják, hogy ez antropozófia szó, szellemtudományt jelent. Uh -huh. Ezt egy Rudolf Steiner nevű ember rakta le ennek az alapjait a múlt század elején, sőt a 18. század végén született. 19-edik. Bocsánat, 19 oh. és 20 Igen, már 21-edik, vagyunk. Ugrunk itt a dimenziók között. Hogy ő volt az, aki a a Waldorf iskolát, talán mm -hmm. többek számára mm -hmm. ismert. Tehát a pedagógiai, azért az oktatásban, a, a biodinamikus gazdálkodásban és a szociális szférában szeretett volna ő nagyot mm -hmm. euh, tanítani és alkotni. Mm -hmm. És valójában ez a csoport elsősorban hollandiai Bázisra támaszkodva tanulunk együtt. Uh -huh. Onnan hívunk meg öreg-idős tanácsadókat, antropozófusokat, akik, akik a világot bejárták. És már. ők az üzleti életben is adnak tanácsokat? Így van. Igen. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag uh -huh. a Daimler-benztől kezdve Ausztráliától uh -huh. Amerikáig, Nyugat-Európa nagyvállalatainál gyűjtöttek ők tapasztalatokat, uh -huh. ez szerint a szemlélet szerint. Uh -huh. És hát ezt tanuljuk. Ezt tanuljuk. Most már ott tartunk, hogy vannak megbízásaink is. Uh -huh. Kezdünk dolgozni cégeknél. Én egy-két hónap ezelőtt tartottam egy vezető magyar reklámcégnek, igazgató csoportjának egy kétnapos belső utakon tréninget, uh -huh. ami várakozáson felül volt. Uh -huh. Kiéktek ezek az emberek, uh -huh. nem tudtak igazából már tovább lépni. Minden tréninget megkaptak. Uh -huh. Minden szélz, eladás, uh -huh. csapatépítés, minden volt. Csak éppen az ember nem volt megérintve a uh -huh történet mögött, hogy uh -huh. valójában mit akar az életével? Mit uh -huh. keres? Uh -huh. Miért kell neki pénz, kocsi, siker, uh -huh. szakmai tapasztalatok? És ott egy nagy kapu megnyílt. Mi beerősítőket hát ez meg? Mert nem lehetséges, hogyha, hogy mondjam, idézelmetével leveszélődnek az emberek? Hogyha ráébrednek arra, hogy végül is a pénz nem boldogít? Most a célom, nem direkt. De nagyon direkt. Ha, tehát, direkt. Ha, ha csinál, ha az lényeg, hogy ha oda megyünk, Aha. akkor, tehát nekem a gyógyítás azt jelenti, hogy valami megváltozik. Uh -huh. Tehát a múltat és a jövőt a jelenben összekapcsolni uh -huh. úgy, hogy ne a régi szokás mintákat uh -huh. vigyük tovább, hanem lehetőleg új dolgok uh -huh. jönnek létre. És most két napal mentem egy ilyen követő beszélgetésre vissza hozzájuk, és a mivel ők kiszolgálják azokat a nagy cégeket, akik, akik cigarettát árusítanak, alkoholt árusítanak. Az én célom valójában nagyon mélyen a szívemben az volt, hogy eljutatni ezeket a fiúkat odáig, hogy, hogy ne akarják ezt sokáig csinálni. És, és ezt és ez, és ez most kimondták. Ők. Ők kimondták, hogy, hogy azon törik a fejüket, hogy ahogy az nem jó, hogy ők uh -huh. arra... és ők, ők végezhetnének etikus őket. üzleti munkát is, Igen. és ebből is megélhetnének. Igen. Tehát Igen. én abba szerettem volna őket hogy ha azt az energiát egy olyan tiszta tevékenységbe vagy tisztább tevékenységbe Igen. helyezik, mint amint energiát ebbe tesznek bele, Igen. akkor az biztos, hogy szép lassan az egész világra másfajta hatást gyakorolnak. Igen. És ez a célom nekem is, ezekkel a tréningekkel, Igen. amit most én össze is gyűrtem, és szeretném vállatoknak kiajánlani, meg ennek az egész csapatnak, Igen. hogy Érjük azt el egy közösségben, a, egy vállalat, az valójában emberek csoportja. Igen. Csak azért találkoztak, hogy 8-tól 6-ig, vagy 4-ig, vagy x órában a gazdaságról és a gazdaságban tevékenykedjenek. Igen. De emberek élnek együtt. Érzésekkel, gondolatokkal, testi reakciókkal. És hogyha az embert sikerül önmagában mélyen fölébreszteni, azt, hogy mi a kapcsolódásunk, mi nekünk egymáshoz. Uh -huh. Nem az, hogy te ül, te vagy uh -huh. a főnök, mert te vagy az ötletgazda. én pedig a végrehajtó, uh -huh. hanem ha képesek lehetnénk arra, hogy egy karmikus kapcsolatot uh -huh. lássunk bele abba, hogy valamiért ebből a rengeteg emberből mi kiválasztottunk arra, hogy valamit együtt tegyünk ebben uh -huh. a világban. Ott azonnal megváltozik a kapcsolódás két ember kommunikációja közt. Uh -huh és a cél meghatározásában is. A javak elosztásában uh -huh. is. Tehát ha, ha csak egy kicsikét is az az emberi kép, az az egyetemes emberi kép be tudna finoman meg tudna jelenni egy gazdaságban, egy vállalkozásban, akkor az minden átalakul. Uh -huh. És mi ezt szeretnénk elérni, ezt szeretnénk tudatosítani, hogy amikor egy vállalat bajban van, ott 85%-ban az emberi kapcsolatokkal van baj, és csak 15%-ban van baj mondjuk a, a struktúrával és a szervezettel. Mm -hmm. És hogyha utána átmegyünk a szervezeti részre, és a konfliktusok szintjére, akkor 85%-ban van baj a struktúrával, és csak 15%-ban az emberekkel. Ezt megmagyarázod részletesen, nem? Tehát, az elsőre az mondjuk az ember azt mondja, hogy elke értem. Hogy végülis az embereken múlik, hogy valami jól működik-e, vagy sem. Amikor tovább mész, hogy jön vissza belőle. gyakorlatilag, nem tudom, hallottál le a mediációról. Hmm. A mediáció az egy olyan konfliktuskezelés, ami ma Magyarországon, és főleg a jövő évtől várhatóan erősödik, az igazságügyi szakértői minőséget fogja helyettesíteni és pótolni két konfliktusban álló fél között. Hmm. Ez hát lehet az magás az személy, és a bíróságot is tudja így van, pontosan, kérdező. így van, és a célja ez. És mi most májusban kaptunk egy antropozófiai hátterű mediációs képzést egy igen? Igen, Németországból igen. idejelkézően. Ott, ott, ott ez már teljesen hivatalosan működik, hiszen ott is nagyon nagy hagyománya van. Nem? van. És ez nálunk is már bejegyzett, tehát ügyvédi kamarák igen. próbálnak ezzel így tevékenykedni. És ezzel a csoporttal tanulunk, végezzük ezt a mediációt, és euh, amikor két embernek bajja van egymással, két, vagy két cégnek bajja van egymással, hogy gyakorlatilag az első tisztázó beszélgetésnél kiderül, hogy ami bennük konfliktus, és problémájuk van egymással, az abból a tisztázatlan struktúrából fakad, ahol ők azt a nagyon tiszta szellemi dimenziót nem tették magukba a rendbe, hogy miért vagyunk mi együtt. Uh -huh. Mit akarunk elérni a munkánkkal? Uh -huh. Mi a célunk ezzel? Tehát az ember, ha, az ember, ha tiszta az emberkép, a motivációm, mit akarok? Akkor onnan az önmagától fog egy tiszta struktúrát felépíteni. Egy tiszta struktúrában sokkal kevesebb a súrlódási felület. Uh -huh. Tehát, hogyha leülünk valakivel beszélgetni, akkor mindig most már tudjuk azt, hogy meg kell megnézzük, mi van a háttérben. Tegnap előtt voltunk tegnap? Tegnap, tegnap voltunk len Szegeden, a Szegedi Waldorf iskolában. És hát ott az elmúlt tíz évben szintén fölhozódtak konfliktusok és problémák. És az is nagyon fontos, ez most csak egy mellékjegyzet, hogy azt is szeretnénk tudatosítani az emberekbe, hogy nem baj, hogyha konfliktus van. A konfliktus az egy motor. A kérdés, hogy rátesszük a fedőt tetejére, uh -huh. vagy kiemeljük, és meglátjuk a benne rejlő lehetséges változást. Igen. Tehát ott voltunk, és a személyes konfliktusokat egy ilyen antropozófus tiszta módszerrel gyakorlatilag egy óra alatt a táblán uh -huh. láthatóvá tettük. Ott miután könnyebb, mert a, a, a valdófiskolában rá vannak hangolódva, tehát ott nem kell, hogy mondjam, sokat magyarázni nekik, hogy mi a háttere a dolgoknak, mert ezt talán Érzik, hogy tudják? Hát, igenis, meg nem is. Uh -huh. Az lenne az ideális, hogyha minden uh -huh. szülő rendelkezne ezekkel Féle, mert ez a alapításokkal. Szülők, szülők és tanárok. Aha, aha. Mert konfliktus mert a van a szülők és azt a tanárok között. Csak a szülők nem adnak. Értem. Hát, pont ez a fajta másfajta nyelvezet sokszor uh -huh. az elhangzás a két fél között. Uh -huh. ja, mert szülők bíznak bizonytalanok abban, hogy mit is váranak el, főleg a, abban a környezetben, ahol ez eléggé hát, idegen már. Hogy hogy nem mindig fogadják jó szívvel. Meg a tanár azt gondolja, hogy ő jobban tudja, mert ő neki van, uh -huh. uh, uh -huh. van egy szellemi hátterre, ő neki van egy alapkép. És ezt Akkor... nem egészen nem tudja megosztani, nem adja át. Igen. Uh -huh. Igen uh -huh. Pontosan így. Uh -huh. És gyakorlatilag az sikerült megbeszélnünk ott, vagy, vagy felszínre hozni az emberek között, hogy Meg is tartottam. Uh... Tehát a Valdófiskolában... Igen, mert kicsit kiestünk a lábamokat. Annyi mindent szeretnék mondani, hogy ahogy a kicsit is, hogy több volt a vezető. Tehát, tehát tegőbb voltatok a, a valdófiskolában, és a szülők és a, a tanára közt volt egy, egy konfliktus is. Azt így azt mondani, azt elmondani, hogy kiderült, kezelted, így hogy kiderült, hogy a konfliktus, amit az emberek azt gondolták, hogy személyes, az pontosan ugyanebből a, a problémában fakadt, Igen. hogy nem, nincsen nem volt pontosan lefektetve az, hogy hogyan, mit akarunk mi együtt. Uh -huh. Az együtt létünk hétfőtől péntekig minden lehetséges vonzatában, hogyan működjön. Uh -huh. És mivel nem tiszták azok, hogy amit eltöltünk időt egymás mellett, itt ebben a térben, uh -huh. ebben, a, ebben a célban, hogy gyerekeket neveljünk, uh -huh. ebből jönnek létre a konfliktusok. Uh -huh. És amikor ezek tisztázódtak, onnan meg tiszták voltak a lépések, hogy mit kell tenni ahhoz, Aha. hogy ezek megtörténjenek. Uh -huh. És más hasonló intézményeknél az a tapasztalat, hogy negyedik, ötödik alkalomra, amit együtt töltünk ezekkel a közösségekkel, gyakorlatilag megoldódnak az, a uh -huh. személyes konfliktusok, mert ebbe olyan alternatív terápiákat próbálunk uh, alkalmazni mozgással, művészeti munkával, rajzolással, uh -huh. ahol az emberek a testüket is egymáshoz uh -huh. hozzáérnek egymáshoz, uh -huh. ahol mélyen a tudatalatiukból hoznak fel uh -huh. számukra is uh -huh. új impulzusokat. Tehát megismerik egymásnak a lelki világát. Uh -huh. És amikor meglátják az emberek az érzelmek szintjén, hogy jé, hát, neked is olyan problémád van, mint nekem, akkor mi a bajunk, mi nekünk egymással? Uh -huh. Tehát gyakorlatilag az esetek 80%-a megoldódik abból, Anélkül, hogy személyesen kellene megbeszélni, uh -huh. hogy miért azt mondtad nekem, miért azt uh -huh. mondtam neked, hogy rájövünk arra, hogy építsünk fel egy tiszta formát uh -huh. abban, ahogyan mi dolgozunk, és mi egyformák vagyunk, mi egy uh -huh. ugyanúgy élünk, ugyanúgy vagyunk, szomorúak, uh -huh. jókedvűek, ugyan, ugyanolyanak a vágyaink. És megoldódnak ezek a problémák, és mondjuk marad egy-két olyan ember, akivel leülünk, és az említett mediációs uh -huh. struktúrában próbálunk neki Te segíteni. Tehát olyanok nehéz emberek, ugye... Vagy igen, van, valami, valami görcsük van, amit igen. nem lehet olyan általános eszközökkel oldani. Igen. Igen. Tehát akkor jól értem, az a kettőség, amit, amit mondtál, amire, ami nagyon érdekes, hogy amikor először van egy szervezet, aki az odamész, és hát nyilvánulok ezek nem csak vállalat lehet, hanem bármilyen, bármilyen. bármilyen szervezet vagy csoport, akkor azt mondod, hogy a hibák nagy része, vagy a nehézségek nagy része az, a, az az emberi kapcsolatok Ból fakad, és ilyen értelemben nem érdekes a struktúra nagyon, tehát kevéssé. És amikor uh -huh. beszélsz velük, vetve elkezditek ezt uh -huh. a dolgot, akkor amikor az embri dolgok tisztázódnak, akkor létre tudnak hozni egy struktúrát, ami működik. Uh -huh. És akkor, akkor azért mondhatod, hogy akkor a struktúra lesz ilyen értelemben mondjuk uh -huh. lényeges kérdésé válik, mert akkor van egy olyan rendszer, amiben már lehet működni utána, mert akkor már ott az a mögött az egy emberi egyetértés. Vagy, ha és hogyha értem, ez nem, ez, ez nem, nem tiszta. Ez szervezetnek kell, hogy legyen valami fajta struktúrája, meg egy családnak, is igen. igen. Hiszen a lélek kell a test. Igen. Hát a, a testben vannak a kénytelen ugye ez alkalmazkodni, ezt így nem lehet más. Hogy, hogyan, hogy mondjam, kezeled, <coughs> hogy hidajátok hát azt a nehézséget, Én azt mondom, mondjuk léleknek kell a test, ugye? És, és mi van ha ez a, a csoport, ez tele van olyan emberekkel, akik mondjuk megrőzött, mondjuk ateisták, és azt mondják, hogy ne, ne, ne csinálják mert az, hogy lélek, meg test, meg, meg, meg szellem, meg, meg Isten ilyeneket Nem mondjatok nekünk, Igen. mi egy vállati tanácsadást szeretnénk kapni, nem pedig egy ilyen izé vallási képzést. Így van, nagyon-nagyon vigyázunk arra, hogy ezek a szavak ne hangozzanak el. Igen. Igen. Tehát az nagyon fontos, mert azonnal be lehet zárni azt a kaput, ami még kise nyílott. Uh -huh. Csak megerősíteni. Uh -huh. Tehát a, az eredmény a fontos. Uh -huh. Tehát neked, nektek van egy megértésetek, aminek van egy mélyebb spirituális háttere, Igen. mondjuk úgy, hogy magánúton, idézővel betéve, tehát mindenkinek Igen. magának, de ennek az eszenciáját, a gyakorlati eszenciáját tűnjátok átadni. Anélk hogy befolyásolnátok a világnézetét valakinek. A világnézetét szeretnénk irányítani, hiszen te nyit, nyit, nyit, nyit, nyitni, nyitni szeretnénk, igen. megváltoztatni igen. szeretnénk azt, ami ott van, de nem egy szájbarágos módszerrel, uh -huh. hanem olyan irányítással és vezetéssel, ahol mindenki saját maga jön rá arra, hogy ha, ha így folytatom, akkor ez történt. Uh -huh. Ha megpróbálok valami máshogyan hozzáállni önmagamhoz, a világhoz, <coughs> hozzá, a kollégámhoz, a társamhoz, uh -huh. akkor abban változások lehetnek, és, és létre is fognak jönni. De az nagyon fontos, hogy az, amit mondtál, is megértés, hogy mindegy, hogy hol vagyunk. Egy hármas tagozódás, vagy szent háromság, vagy Mindegy, mindenhol, a jel hármasság jel. van jelen, van mert, mert minden embernek van szellemi szintje, ahol gondolkodik Igen. ehhez kapcsolódik egy érzelmi élete, Igen. ahol érez Igen. és mindez az akaratában a testében is megnyilvánítja, Igen. egy vállalatnak van egy vezetése, Igen. az a szellemi szintje Igen. a vállalatnak van egy belső folyamata az a kommunikáció szintje, a szociális élete, uh -huh. tehát érzelmi élete, uh -huh. ez a második szint. És mindez megnyilvánul a fizikai világban, az eladásban, a külkapcsolatokban, az értékesítésben. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag ez a hármas tagozódás, ez az emberi hármas, uh -huh. vagy ez a világegyetemet működhető hármas tagozódás, ez mindenhol ezt tükröződik vissza. Uh -huh. És ennél fogva, a, ha valamilyen jellegű probléma van, az nagyon könnyen kiderülhet egy ilyen felmérő beszélgetésből, hogy hol van valójában a probléma. Uh -huh. Ha ez megvan, akkor erre vannak meg azok a technikáink, amiket tanulunk ezektől az idős uh -huh. tanácsadóktól, uh -huh. hogy nem alopátiás kezelést tanulunk, tehát nem gyógyszert adunk valamire, uh -huh. hanem megpróbáljuk azt a tudatosságot kicsalni uh -huh. a közösségből, ahol egy ilyen aha élmény. Uh -huh. Tehát ez a kulcsa annak, hogy uh -huh. hát te ezt mondod, uh -huh. számtalan találkozunk olyannal, hogy egy igazgató meg van győződve a maga igazáról. Uh -huh. És nem érti, miért nem megy a cég. Uh -huh. És ha megkérdezni az udvarost, aki lehet, hogy egy nyugdíjas, aki más területen átélt az életét, uh -huh. de olyan ötletei vannak, amire, hogy odafigyelne a vezetés, akkor nagyon sokszor a problémák 80%-a megoldódna. Uh -huh. Tehát egy másfajta kommunikációt is szeretnénk uh -huh. létrehozni. Az, uh -huh. hogy, hogy értéket képvisel, nem a, a szoftver képviseli az értéket. Uh -huh. És nem, nem a komputer vagy az adon modernizált közösség, uh -huh. hanem az ember képviseli az értéket. És ez az, ami, ami, ami, ami a lényege és a központja uh -huh. ennek a munkának. Egy emberközpontú vállalkozást uh -huh. létrehozni és talpra állítani. Van olyan tapasztalat, hát gondolom Magyarországon, hogy ez még nagyon új, de talán a holland vagy német tapasztalatom mennyire megismerkedhettél vele. Említetted ezt a komputer dolgot, hogy nagyon kompjúteriznek egy vállalatot, általában azt tapasztaljuk, hogy minél több komputervel annál, annál rosszabbul mennek a dolgok, mert túl bonyolultá válik. Mm. És ugyanaz a vállat, mondjuk száz évvel ezelőtt is kb. ugyanazt csinálta sok esetben, vagy valami hasonló és hát néhány könyvelőkézzel könyvelt egy kis irodába, és egyszerűen elintézték a dolgokat, és végül is hatékonyan tudott működni. Ma meg több ember dolgozik a komputerekkel és még se igazán hatékony. Hogy születettem már olyan döntés, ami ilyen értelemben egyszerűsítette az életet. Tehát visszautasítottak ilyenfajta modernizálást, ami hát meg lehet egy piaci nyomás alatt történik. Tehát, tehát ugye az emberek rá vannak beszélve a modern dolgokra, mert hát azt mondják, hogy enélkül nem lehet, de valójában lehet. Volt ilyen, vagy van ilyen tapasztalat? Nekem még személyesen nincs én tapasztalatom. Most nagyon érdekes, be van írva a naptárem, a december végére egy, egy nagy nyomdához. Szeretnék visszamenni. A, augusztusban beszéltem a, a tulajdonossával, akik egy ugyanilyen nagy beruházásra uh -huh. készültek. Problémáik voltak. Azt lehet érezni az emberben, hogy vagy áll a kés a levegőben, vagy uh -huh. mosolyognak az emberek, hogy áramlik-e valami mélyebb dolog. Hát náluk nem áramlott. Uh -huh. Ki is mondta, hogy talán ő. A akadályozója uh -huh. annak, hogy ez a cég jobban menjen, de egy nagy beruházásra készültek fél évvel ezelőtt, uh -huh. és megbeszéltük, hogy most december végén visszamegyek érdeklődni, uh -huh. hogy hogy vált be. Kíváncsi vagyok. Nem. Én valójában meg tudnám jósolni, hogy egy gép nem fogja ezt megoldani. nem meg. Ami ott az emberek között nem jön létre. Uh -huh. Tudatosságból, szívből uh -huh. való nyitottságból egymás felé mert a gépek nagyon sokszor azt célozzák, hogy a lelki ismeretlen <gül> munkát a gép hogy mondjam áthidalja tehát mondjuk komputerizálva és akkor nem kell beállítani mondjuk a, mondjuk a nyomdagépet precízen egy jó gépmesternek hogy tökéletesen nyomtassa, mert az úgy is a komputer elintézi <gül> és ezzel el is vész egy tudás ugye, az emberi képesség nincs kihasználva, tehát le, lefokozzuk azt a mestert, aki a gépen dolgozott innentől egy, egy, egy, egy rossz kedvű kiszolgálóvá válik, vagy ellustul, és ezért nem fejlődik tovább, és ugyanakkor egy idő után mégse tudják jól kezelni, ez a képesség is elvész, az érzékenység is elvész. Így okay. van. Okay. Ami nem azt jelenti, hogy most adott esetben nem vagy baj, hogyha egy, egy gép mondjuk jól elektronikusan föl van szerelve, de adott esetben lehet, hogy mondjuk az autók esetében már kiderült, hogy most például szedik ki már az elektronikát az autókból, mert túl, túl bonyolult, például a Mercedes Én. olyan döntést hozott, hogy kiveszi a komputeres részt belőle, mert, mert rosszabb volt úgy, mint a nélkül. Egy hát van. egy bizonyos részeket meghagynak, Én. ami praktikus, de mondjuk azt, a túl elektronizált változatot, azt, az, az veszélyes, egyszerűen nem jól működik már. Én. Szerintem is időkérdése, hogy a világ felismerje ezt, hogy hogy jó, játszottunk egy kicsit, mm. kipróbáltuk azt is, hogy, hogy van ilyen, és tudunk ilyet is, de semmi nem lett jobb, sőt. Mm. Sőt, rosszabb lett. Most egy picit pihenjünk a zenével, ja. és utána egy kicsit belemélyelünk. Egy, próbálunk egy egy szituációt szeretném, ahogy elmondanád, hogy mi a tapasztalatod mondjuk egy konkrét esetben, természetesen a nevek nélkül. Ja. Jó. Az életképek magazint hallják, Tóta Alberttal beszélgetünk méghozzá egy rendkívül izgalmas új kezdeményezés kapcsán. Antropozófiai tanácsadó csoport alakult, és nem csak vállalatoknak, hanem más szervezeteknek is tulajdonképpen szervezeti tanácsokat adnak, méghozzá az antropozófia szellemi vagy filozófiai hátterével, ami ez rendkívül izgalmas és érdekes megközelítés hisz. Ezt a, az antropozófiát, ezt sokkal inkább a, mondjuk a szellemi vagy vallási, vagy inkább spirituális tevékenységek közé soroljuk, mint, mint valami üzleti. Bár ugye említetted a biodinamikus, ugye, mezőgazdasági termelést, ami ez meglehetősen kézzel fogható és bevádog, főleg Németországban művelik. És hát a Voldoff ami mint oktatás szintén működik, tehát egy gyakorlatias megközelítés lehet, hogy egy kicsit nehézséget okozok neked, hogyha most egy, egy most induló tevékenységnél szeretnék ilyen eseteket kérni, hogy írd le, de mondjuk valamit mégis úgy szeretnék hallani arról, hogy mondjuk leülsz egy vezetővel, vagy leültök egy csoporttal, hogy hogyan hogyan mi az, amit, amit tulajdonképpen el tudsz mondani nekik, és mi az, ami, ami, amivel az új távlatokat meg tudod adni? Te említettél sok dolgot, rajzolás, stb, hogy ezek, en, ezeknek mi a jelentősége, hogy mennyire filozofikus a dolog, tehát adszak egy világképet, mennyire ad át, vagy kell ez, vagy nem kell ez, ezt nem tudom. Hát. A kérdés azért ilyen bonyolult, mert egy ászámra nem dologra kérdeznek rá, igen. Van, egy, egy, van egy, egy hétlépcsős rendszer, amire gyakorlatilag a háttere az, és most itt mi magunk között szűkebb és tágabb értelemben most a beszélgetés, apropója kapcsán beszélhetünk tisztán nyíltan is, hogy... Ha, ha valami megtörténik itt ebben a mi fizikai látható világunkban, az egy olyan szellemi lépcsőn megy át, ha tudjuk, ha nem tudjuk, amit, hogyha egy vállalkozásban, egy induló vállalkozásnál, vagy egy konfliktus kezelésnél betartjuk ezt a, vagy ez a szempontunk, uh -huh. e szerint működünk, akkor gyakorlatilag az automatikusan magától gyógyul meg. Uh -huh. Tehát, ha visszaáll a rend abban a rendszerben, ami, ami rendetlenné, rendetlen, tehát szóban is benne van, a mm -hmm. magyar nyelv gyönyörűen kifejezi, ha rendetlenné vált valami, akkor az, akkor az már nem egész, nem egészséges. Mm -hmm. És gyakorlatilag mi egy, egy vezetővel átmegyünk ezen a hét lépcsőn. Ezek a bolygó vannak mm -hmm. kapcsolatban. Ezekhez mindegyikhez egy kérdés kapcsolatú hozzá. De őt nem kell behatni ebbe nem a bolygó kell. dologba elindulunk úgy azzal, mm -hmm. hogy, hogy hogy miért. Mm -hmm. Tehát mi az ok, a vezérelve, a szaturnusz. Mm -hmm. És akkor gyakorlatilag kulcskérdések kérdések vannak. És mint, az, mint általában az öregek, azok mindig egyszerűbben látják a valóságot. A, nálunk járt öregek is az egyszerűséget tanítanak valójában bennünket. Azt mondják, hogy ha egy, egy cégnél baj van, akkor négy kérdéssel gyakorlatilag mindent meg lehet oldani. Mit? Miért? Mikor? kivel, mondjuk ötödik kérdés, hogyan? Uh -huh. Hatodik rá lehet tenni, hogy meddig. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag már majdnem ott vagyunk, egy kérdés még hiányzik, uh -huh. de ez már a fizikai sík. De erre a hat kérdésre, tehát valójában a mi munkánk e köré a hat kérdés köré uh -huh. koncentrálódik, és majdnem hogy mindegy, ezért nem tudok neked most valójában konkrét választ mondani, hogy kitemeljek ki az eddigi beszélgetések közül, mert a beszélgetésünknek a célja az, hogy egy témát, egy kérdés mellé tegyünk, hogy mit akarunk csinálni. Hogy miért akarjuk csinálni. Uh -huh. Az elég érdekes és döbbenetes tud lenni, amikor egy, rájön egy élelmiszer, egy gyártócégnek az igazgatója, hogy az az ő saját belső illúziója volt, hogy kéne még egy margarin a piacra. Uh -huh. Tehát mi megpróbáljuk tudatosítani, hogy tényleg van-e igény arra, amit ő akar. Ezáltal Vagy... meg is mentetitek esetleg. Ha persze, kudarztól, így van. van. Uh -huh. Mindenféle a színűség. Baj, van. a pénzkidobás. Így van, pénzkidobás, a kudarc élmény az az uh -huh. érzelmegyedre is hatni fog, az hatni fog a családjára. Tehát az közvetlen és közvetett módokon az egész életét befolyásolja. Uh -huh. Ha az ember nem nézi azt meg, hogy amit akar tenni, az a világban milyen változást fog létrehozni. Uh -huh. Tehát ez mondjuk azzal kapcsolatban, hogy megkérdezzük meg tőle, vagy fölmérjük azt, tudatosítjuk, hogy van-e igény rá. Vagy ha... De mert általában a, a modern ember az lineárisan linárisan gondolkodik. Tehát magyarul orra előtt levő problémát látja, és esetleg még azt, ami mögött van, közvetlenül. De azt a ciklust, hogy hogyan hat ez vissza, Nyilván. hogyan csatolódnak vissza a dolgok, azt nem, nem beszél észre. Azt már nem beszél mert az egy bonyolult az egy, végülis egy holisztikus látásmódat igénye, ugye? Tehát, ha, ha nem is spirituálisan érted, de mindenképpen egy, egy távlatos, olyat, amikor az egészet egyben látod, és magad csak része vagy egy rendszernek, nem pedig a ö, te vagy a, a, a cél, meg a start, ugye az emberek gondolják, hogy minden jutok, oda jutok, és akkor egy el van intézve. Tehát a környezet, a világ az közben egyformán, egyforma távolságból vesz minden körül bennünket. Tehát ilyen, ilyen. A, köz, a közepén vagyunk. Mindig. És mindenki. Igen, ez igen. fontos, hogy mindenki. mindenki. Akárhol hallgatja most ezt Ami a Ami ránk had, az is. Így igen. Ő a világ közepe. Igen. Szóval ez furcsa, és annak idején most egy kis kitérő, hogy, hogy Van Gogot a szénbányászak megdobálták, és el is űzték, amikor ő prédikátorként akar közöttük működni, és azt mondta, hogy, hogy ti vagytok Isten. Uh -huh. Ezek a szegény nyomorultak a fizikai bajukba, betegségükbe, ezt, ezt Isten káromlásnak tartották, pedig Vangok tudta, hogy, hogy minden ember a világegyetem középpontja. Ha, meg, ha, ha akarja észrevenni ezt magában, és hatunk egymásra nagyon. Tehát visszatérve a kérdésedre, ha... Tehát nem volt elég árnyalt, mondjuk van Golga, amikor az Igen, száj... igen valószínűleg igen. igen, igen, igen. Ez annyira élő volt, volt neki igen túldirek volt. És ez mondjuk itt nálunk is ez kritikusan fontos, hogy, hogy nem mehetünk oda az, hogy uh -huh. hármas tagozódás, emberek, szent, uh -huh. háromság mindenben, uh -huh. Uh -huh. és meggyógyul a vállalat. A vállat meggyógyul, de, még, de meg kell tudni szólítani uh -huh. ezt az emberekben, hogy ne érezze ezt durvának, ne érezze. Uh -huh úgy, hogy, hogy valami olyasmiről van szó, amit uh -huh. ő még nem felkészültenek uh -huh. a befogadására. Visszatérnék a kérdésedre. Tehát beszéltünk arról, hogy az segítség lehet, hogyha rájön arra, hogy van-e igény arra. Az nagyon lényeges, hogy aki, a, aki meg kipattan a fejében, vagy valamit ő az ő ötletgazda, aki létre akarja hozni ezt a vállalkozást, hogy kell akarja megcsinálni. Hogy kik azok az emberek, akikben hasonlóan tud élővé válni az, amit uh -huh. ő akar hogy azok csak kiszolgálói lesznek ennek a gondolatnak, vagy belülről tudtak azonosulni azzal. Mi a céljuk, amit utána mondtál, a következő azt megláthatni, hogy meddig terjed az a világban. Milyen hatásokat fog létrehozni, közvetve és közvetlenül is. Ma már az abszolút igény, és ennek az évszázadnak ez lesz az egyik legnagyobb szellemi kihívása, hogy az emberek rájöjjenek arra, hogy már nem lehet játszani az üvegházhatással. Hogy igenis mi alakítjuk az éghajlat változásainkat, mm. hogy az a rengeteg szellemi energia, amit beleteszünk a munkánkba és a világba, a gazdaságba, az a szellemi energia, az már nagyon, az most már nincs idő arra, hogy nagy köröket futva vagy vissza hat ránk, vagy nem, mm -hmm. az most már nagyon hamar visszacsapódik. Már gyakorlatilag vissza hat most már. Már hat, most itt van. Tehát ezt az elmúlt el 100 év alatt óriási sikerült. Igen. Ez a mentális állapotát is tükrözi az embernek ezt. Igen. Igen. Én most hallgattam egy nagyon érdekes előadást egy, egy angol antropozófus hölöttől két hete, aki az egyik ilyen finom... az embernek vannak különböző testei. A fizikai testen kívül vannak különböző finomabb energiatesteink, amiket a létezését abban tapasztaljuk meg, hogy éjszaka, mindannyian alszunk, Utazunk. Nem, utazunk, ha uh -huh. akarjuk, ha nem uh -huh. csukva van a szemünk, csukva van a szánk uh -huh. mozdulatlan a testünk, és az álmainkban hallunk, látunk, érzékelünk tehát olyan, mintha fizikai tapasztalásaink lennének, uh -huh. tehát a tudatunkban van meg az a képesség, hogy átélje ezeket az impulzusokat és gyakorlatilag, amikor mi nem olyan dolgokat teszünk az életünkben, amik harmóniában vannak ezzel az egész világegyetemmel akkor az egyik ilyen finom testünkben robbanások történnek tehát ezt úgy jellemzik azok a látó emberek, akik érzékelik ezeket a, a hatásokat, minthogyha fölrobbantanák magunkat. Uh -huh. És akkor a csoportban döbbent volt a csend, és az arcokon a döbbenent, uh -huh. hogy gyakorlatilag, amit mi öntudatlanul magunkban teszünk, hogy ilyen kis miniterroristái vagyunk magunknak azzal, hogyha nem vagyok tekintettel arra, hogy mondjuk mi történik az én kapcsán a te életeddel. Uh -huh. Hogy gyakorlatilag önmagamat felrobbantom. Önmagamnak egy olyan tisztaságát robbantom uh -huh. föl, amivel felrobbantom a kommunikációt egymás De között. ezen a, a finom sík, fizikai síkon, ezen egy károkat okozunk magunknak. Így van. Tehát összetörünk dolgokat, amit talán nem látnia a két el, de más szinten Így utána van. érzékeled. Ez érzékeljük. Ez nem... miben nyilvánulat meg mondjuk például, mondjuk valaki mondjuk mentálisan beteg, megbetegszik, vagy, vagy fizikailag is megbetegedhet, ugye? Így van. Gyakorlatilag amikor felrobbantom magam, vagy van, például a szerencsétlenné válik. Ugye, ami, ami azt mondja hogy hát ez is sors dolog, de tulajdonképpen tönkretett valamit, ami miatt nincs harmóniában többé. saját magát, Saját magában az ember azt a képességet, azt a kaput robbantja föl uh -huh. gyakorlatilag, hogy egy tisztább kommunikációt folytasson fölfelé, tehát egy ilyen vertikális uh -huh. dimenzióban, és egy horizontális síkon az embertársai, uh -huh. a fizikai társadalom között. Ha nem hallom meg a belső, ha nem hallgatok magamra, ha nem tanulok meg kommunikálni magammal elsősorban, hogy mire van szükségem, és ezt nem tanulom meg olyan módon elmondani neked, vagy ha nem hallom meg meghallani a te tiszta uh -huh. kérésedet, még hogyha mondjuk bírálatként is jön, uh -huh. jön ki felém. Ha nem tanulom meg meghallani azt, hogy jó, te most engem bíráltál, de mögött, amilyen intenzíven bírász engem, te neked egy olyan intenzív kérés húzódik meg a bírálatod mögött. Uh -huh. Ha felrobbantom ezt a ennek a belső finom hallásnak a minőségét, akkor ez a fizikai síkon is falakat fog építeni, amiket már le kell majd robbantani egymás között, uh -huh. hogy meghalljuk végre egymástól azt, hogy fegyverrel nem lehet kapcsolatot létrehozni. Uh -huh. De valójában, aki fegyverrel támad, az már olyan szinten vágyódna arra, hogy, hogy meghallgattassék az ő igénye, és már olyan szinten elzebb bezáródott benne az, hogy ki tudja mondani, hogy mit szeretnék, hogy már el akarja pusztítani azt a másikot, másikat, hogy hallja meg, hogy ő mit szeretne. Uh -huh. Tehát ez az óriási ellenmondás, ami feszül uh -huh. egy emberen belül, az vezet, az vezet mindig a háborúhoz. Uh -huh. És az a, az, a, az a rendszertelen, tisztázatlan belső világ, ami irányít egy vállalkozást, az hozza létre a vállalkozásban a konfliktusokat, uh -huh. és mi valójában nem tudok neked ne hogy ilyen nagyon konkrét példákat uh -huh. mondani, mert mindegy, minden egyes kérdésre a mit, miért, hogyan, uh -huh. kivelre... Nagyon túl direkt, vagy túl, túl, túl speciális, hogy... Speciális, speciális de nem, nem tudnám, nem úgy érzem, hogy nem tudnám vele érzékeltetni azt, ami az igazi lényege ennek. Uh -huh. Mert ha azt mondjuk, hogy, hogy miért akarod ezt a vállalkozást, mondhatja azt, hogy azért akarom, mert havi egy millió forintot szeretnék keresni, uh -huh. akkor ehhez mi hozzáteszük azt, hogy jó. De mit akarsz elérni ezzel az egymillió forinttal? Uh -huh. Tehát mi mindig kérdésekkel vezetve uh -huh. akarunk addig az embernek a, a vezetőt visszavezetni addig, uh -huh. hogy legyen tudatos annak a képnek, ami ő él benne, hogy valójában mit akar azzal? Mi, mire kell az az egymillió forint? Uh -huh. Amíg azt mondja, hogy biztonságban akarom magam tudni. Uh -huh. Akkor mi meg tudjuk kérdezni, hogy, hogy valójában számára mit jelent a biztonság? Uh -huh. Arra van szükségem, hogy legyen házam, legyen autóm, mondjuk lehet, hogy egy konformista igénye van. Uh -huh. Akkor el tudunk finoman jutni addig, hogy jó, de gyakorlatilag ez az életének melyik részét és hány százalékát szolgálja ki? Ő ettől valóban biztonságban van? Uh -huh. És meddig tart ez a biztonság, mondjuk, ha megbetegszik? Uh -huh. Hogy akkor legyen pénzem orvosra. Akkor megnézhetjük azt ennek kapcsán, hogy milyen, milyen fajta gyógyítás vesző igénybe. Uh -huh. Homeopátiát? Vagy pedig, tehát az alternatív, finomabb gyógymódokat, ami tudatosítja azt, hogy ő hogyan lett beteg. Uh -huh. Mert a, a beszélgetés elején, ahogy mondtam, hogy engem egy betegség vitt el ide. Uh -huh. Egy olyan sokizületi gyulladásom volt, amivel én injekciókat kaptam egy gyulladt izületbe. Uh -huh. Azt nem kívánom senkinek ezt uh -huh. a fájdalmat. De engem gyakorlatilag az alternatív gyógymód tudott meggyógyítani. Uh -huh. Azt mondták, hogy kezdjek el jogázni, változtassam meg a táplálkozásomat, kezdjek meditálni, tehát foglalkozzak azzal a belső világgal, amiről én semmit nem tudtam. Mm -hmm. És azokhoz mentem, akik csak a testemmel foglalkoztak. Mm -hmm. És nem is sikerült a gyógyítás. Igen, mert belül az a rendezetlenség újra generálta a betegséget. Abszolút. Abszolút. Tehát újra azt a, azt a fajta ösztönzés vagy támadást indította a testi szinten, hogy hát ezzel úgymond védekezik, hogy ebbe jelentkezik ez a finom dolog, egy turva valamiben. Egyébként az orvosok tudják ezt, mert például Persze. a gyomor betegségeknél, ott, ott ők is mondják, hogy pszichoszomatikus, ugye egy, egy gyomor, mit tudom én, fekély, vagy valami, ott, ott nekik egyértelmű, hogy, hogy de mondjuk ott nagyon direkt mert idegesség, Igen. stb. feszültség, de már Igen. például egy ézületi gyulladásnál ezt nem veszik figyelembe. Ott-ott-ott valami fizikai behatást keresnek elsősorban. Igen. Az a nő nem is ezt mondom. Itt tudom hozzákapcsolni azt, amiről beszélgettünk, hogy mit tudom én mondani egy vállalatvezetőnek. Abban az időben, amikor én kaptam ezeket a steroidokat a lábújjaim voltak begyullatva. Uh -huh. Annyira azt hittem, hogy az a fontos, hogy milyen ruha van rajtam, hogy képes voltam az izületi gyulladásos állapotomban egy olyan szűkcipőt fölvenni, ami csak Gerjesztette ezt a folyamatot. Uh -huh. Tehát nem tudtam elengedni azt, hogy nem a külsőség uh -huh. elsősorban a lényeges, hanem a sokkal inkább a belső rend uh -huh. vagy rendezetlenség. Uh -huh. Tehát a mi munkánk, a cégnél abban segít, hogy ráutaljunk arra és rámutassunk arra, hogy mi az a természetes rend egy emberi közösségben, aminek fázisai is vannak, mert egy uh -huh. közösség az pont úgy megszületik, fejlődik, megbetegszik, mint egy ember és ezeknek a fázisoknak vannak mutatói, amiket, minket egy kicsit már a dolog talán, hogyha Magyarországon a vállalkozások 80%-a a kezdeti szakaszból, az, az úttörő fázisból most megy át a finomabb differenciálódási szakaszba, ahol az a fajta egyszerű kapcsolat, ahol létrehoztak kis GMK-k. Uh -huh. Mindenki együtt dolgozott. Jó barátok voltak. Együtt tudtak megbeszélni minden. Sokszor még egy ilyen kis asztalkán ettek együtt. Igazgató, alkalmazott uh -huh. mindenki. Közös céljaik voltak. Nem a, nem a monitort nézegették, uh -huh. hanem egymás szemébe nézegettek. Uh -huh. Működött, vitte őket uh -huh. a saját karakter egyéniségük. És ma, amikor már a rendszer elkezdett bonyolultabbá válni, most már nem tudják az emberek, hogy mi lett itt a baj már nem tudom ki az igazgató, nem uh -huh. tudom hány alkalmazottamban, van, nem beszélgetünk egymással, fejlesztjük a szoftvereket, amit te is mondtál. Uh -huh. Hiába elmúlt, a lényeg veszed ki belőle. Uh -huh. Az emberek nem néznek egymás szemébe, nem találkoznak. Most az egyik, ennél a Valdorf iskolánál, ahol lent voltunk, egy olyan ember fogalmazta meg a legmagasabb szellemi igényt ebben a közösségben, aki szülő egyébként, uh -huh. és elsősorban az a, a feladata, hogy a kiégett villanykörtéket cserélje ki, tehát a fizikai problémákat orvosolja az iskolán belül, uh -huh. és ő volt az, aki azt a fel egy kérdésre, hogy amikor arra kellett minden szülőnek és jelenlévőnek válaszolni, hogy mit tart a legfontosabb problémának. Ő azt érte le, hogy egy szellemi műhely kellene, uh -huh. ahol leülünk, és megbeszéljük egymással azt, hogy mi a bajunk van nekünk igazából. Mi hiányzik uh -huh. nekünk? Hogy vagy te most, ma? Uh -huh. És hogyha sikerül egy közösségnél ennek, ezeknek újból kimondódnia emberek között. És ez nálunk az étteremnél is egy óriási változás volt, amikor mi minden hónap utolsó csütörtökén bezártunk, és engem nem érdekelt, hogy hány ember, uh -huh. mennyi volt látszólag az a Veszeteség, bevétel, vagy beszteség. Leültünk uh -huh. és a szabad volt az az egy óra. Uh -huh. Vagy helyesebben nem az az egy óra, hanem az a négy óra, vagy az a havi egy alkalom, uh -huh. hogy ami ott összegyűlt közöttünk, az hagyja ki, uh -huh. és teljesen megváltozott a, a mi működésünk is. Ahol mindenki szabadon elmondhatta, és a következő alkalom azzal indult, hogy megnéztük, mindig visszatekintettünk. A múlt hónaphoz képest mi mit, mit csináltunk hogy ami feljött problémának. Tehát tudatosítottuk azt, ami egy élő emberben meg tud történni. Uh -huh. Most, hogy így magamba visszanézem azt, amiről beszélgetünk, lehet, hogy csapongnak a gondolataim, de úgy reménykedem benne, hogy lassan kijön belőle az, hogy akármiről beszélünk, mindig ugyanoda jutunk ki. A, a tiszta, őszinte kommunikációra egymás között, uh -huh. és hogy ez a kommunikáció tud-e kapcsolódni egy olyan mélyebb emberi tudáshoz, ami ami megismerhető, és gyakorlatilag az antropozófia és a szellemtudomány, vagy amiről te olvastál 8 óra előtt. Uh -huh. És az mindegy, hogy buddhista, vagy keresztény, vagy hindu uh -huh. vagy zsidó, vagy arab, mindegy. Az igazság az nem színes, mert olyan, vagy nem e, egy jellel föl elkésített igazság, hanem van. van egy bizonyos abszolút jellege. Minden irányból ugyanaz az igazság, fel nem mindig ugyanúgy tudjuk elmondani, vagy megérteni. Így van. Ez a szellemtudomány maga. Igen. És az, az hívhatja magát antropozófusnak, vagy szellemi úton járó embernek, aki, akiben él ez az, az igény, hogy megismerje ebben a rendezetlennek tűnő uh -huh. fizikai világban azt a rendező elvet, amely fölépíti őt, mint fizikai uh -huh. testet, mint uh -huh. érzelmi világot, és szellemi világot. Uh -huh. És hogyha egy ember megismeri ezt magában, akkor ő ezt fogja látni. Tehát a megértésnek a minőségi szintje fog megjelenni a testében, az érzelemvilágában, a szellemvilágában, a kommunikációjában, a vállalati struktúrájában. Ez, ez lesz majd az igénye, hogy ezt tegye meg az életével. És gyakorlatilag együttünk az életúthoz, uh -huh. ami szintén semmilyen motivációs tréning nem tudja az emberben örökérvényűen fölébreszteni azt az erőt, hogy ő válassza helyesebben tudjon el kilépni abból az állapotból, hogy munkaidőben és magánéletben gondolkodjon. Mm. Mert hány vállalatvezető nekem is személyes eh, tapasztalatom, hogy hányan mondják, hogy az emberek ide csak pénzkeresni keresni járnak be, hogy nem érdekli őket, amit csinálnak. Hát persze, hogy nem. Mm. Mert az igazgató a kivételnek ő sincs tisztában azzal, hogy az ember az neki nem alkalmazottja. Az mm. neki embertársa, hogy közösen elérjenek egy célt. Mm. És hogyha ő képes lenne ilyen módon nézni a másikra, akkor gyakorlatilag az az ember sem a munkást és a főnök alárendelt hierarchiáját látná 8 4-ig azon a területen, hanem azt látná, hogy én most élek, ma is része vagyok a világegyetemnek, ennek az emberiségnek, ma is értékesen tudom átkódolni azt, ami ma a világban történik, és hogyha sikerül megteremteni egy embernek a tudatában, a közvetlen környezetében, családjában, munkahelyén, a társadalomban, az emberiségben, akkor, akkor van értelme ennek az egésznek. Mm. És a célunk az az, hogy így legyen értelme ennek az egésznek. Mm. Azt mondom, hogy itt hagyjuk abban, mert ez egy nagyon jó gondolat, amivel el tudunk búcsúzni, és el tudjuk vinni magunkkal, de már telefonáltak, hogy lehet elérni. Ez Igen. egy fontos kérdés, és Igen. ezt szerintem adjuk meg. Jó, hát az én nevem Tóth Albert, és a két telefonszámot mondanék, ha lehet. Az egyik az 0670 4546 149 A másik az otthoni számom a 26-os körzet 500 333 Köszönjük szépen! Tóth Albertet hallották! és két hét múlva ismét jelentkezünk ezzel a műsorral az Életképek magazint hallották. Én is köszönöm szépen!